Xabiare euskitze egunon? Baitaz hori ere hola. Lehen gauza, argitasun bat, Xabiare euskitze, ez da zure egiazko izena? Beno, egiazko izen ordea, nahi baldin mahu zu. Hori gio bai, gure... ez izena edo, zengoitia. Bai, bai zengoitia, gure aitatxi eh, jautxizen karrikarat eh, azkoitiko kalerat euskitze basarritik eta, bueno, usu gertatzen den demezala, ba, berekin ekarri zuen izen hori, eta gure amaren familian denok euskitze gira. Gure ama azkoitian da, euskitzeneko lurdez, eta bai, denak euskitze gira, eta nire bai, biztan denez. Euskitze azkoitiko, eta euraz euskitze zetaz, ez euskitze? Ez euskitze, bai, eta mila behatzean eta oita seian, berritu behar izan zuten hutsetik e, baserria, r egin baitzen eta garbi garbiezarria dute euzkitze EUZKITZ E ala ezarria dute. Horiek denak ba bueno, leku batzuetan badira euskitze, besteetan euzkitze, besteetan eguzkitza, denak eguzkitzatik geldu dira eta denek badute gauza bat aman comunean. Denak eguteran dira, denak iruzki aldera. Xavier, guk ikusten zaitugu su televistan eta nik bereziki pilota partidetan ikusi baino entzuten zaitugu, baina zein da zure lana susen, gaur zarautzen bizi zira, zein da zure lana susen? Ba, enel ana susen, enel lan nagusia, hori doaike pilota partiden emaitea da. Ba, ondar ondarguziz baitut partida, gostiraletan edo pala edo sesta punta aurunitzetan eta gero e, ideako hitz eta igande guziz e, skupio eta partidak emaiten ditut. Eta, egun ba hori da enelan e, nagusia, eta gero ba, beno, bestelako lantxoak e, sortzen dira, aurkezpen batzuk, eta e, itzulpen batzuk egiten ere hartzeniz, horai onpazioen oterako e, ondarribiko klub nautikoak egin du bere Urrezko esteiak direla eta liburu bat idatzi du eta eta idatzi duenak eh gaztelanean idatzi du eta ni galdeintzautaten euskarara itzulnezan eta, eta horretan ari naiz eta ben horlako lantsuak egiten ditut eta gero hiru semeala diren etxean beti bada lana eh hor lan bada es e, sosik emaiten ez duena lana bada kazetari zirela arraten aldugu Enigarra ja, hiten dut komunikatzailen izala. Izan ere, hene jardunbide guztiak komunikazioaren inguruan ardaztuak dira. Bertxolarianiz, eta bertsoa beti komunikazioari lotua da, bersolariak komunikatzaile ona behar du izan eta gero ba horrez kanpo egiten ditudian languiziak ere komunikazioaren inguruan ardaztuak dira. Beraz, nik ne, ne buruan nolabait aurkeztu beharrenu erranenuke komunikatzaile ni zala edo bestenaz, oraindik ere xinpleago eta menturaz egiazkiago pertzularia bertsolaria hori da zure e, lana. Gainera 15 eh, urtetan eh, irabazi zuen eh, eskolarteko eh, bertsolari xapelketa, orai gure seme nagusiak irabazi duena Gipuzkoan <laughs> eta gure etxean eh, bertsolarien zera horrek badu segida, zorionez. Eta banik nik 15 urte irabazi zuen eh, eskolarteko bertsolari xapelketa eta horrek emantzautan garai hartako berzularirik oberenekin haingazterik ibiltzen azteko aukera, plazaz plaza iltzeko xantza eman zaukun Jon Sarasuari eta eni, eta amabostamasei urterekin, nike orduko berzularik oberenekin kantatzen nuen, erri-zerri, eta orduan nila ja, amabostu urtetan hasi nintzen berzulari sentitzen, eta bai, gazterik utzi nuen, plazaz-plazako ibili hori, bainan, errotik bertsolari sentitzeniz. ez. Zure izena Xavier Peritz mendizabalda? Zure semearen izena beraz nola da? Gure semea da Aner Peritz Manterola Bainan, ura ere euzkitzenen Eukitzen naski Aan Ara Arainan. Bi mila eta urte hau eska bat konplitua izan da begi bistakoa da, martxotik hasiz eta eta abenduguntara astekore zure lanean CHman duzu zailena hor bat pilota memenu batz geldituaa izan da gero berritza hartu zuten Zhatman duzu zailena. dena izan da biziki zaila. Eh? lehen lehenik dena eten zutenean eta etxean eh bakartuta edukigintuztenean kazetariek bagi nuen baimena gure lanaren egiteko eta egiten segitzeko eta Euskal Telebistak deliberatu zuen bueno hain bertze urtez pilota partidak emaiten ari da Euskal Telebista eta badugu bideoteka honbat. Horaiko eta aspaldiko pilota partidak gorditugu, e, gure hartxibat egian gordeak, eta orduan, baina, bueno, pentsatu ginuen. Aspaldiko partidak e, emaitea, e, Julian Rete Giri buruzko monografikoa egin ginuen, eta beste hainitz hainitzpilotari haundiren e, monografikoak, eta gero jendeak galde giten zauzkigun partidak ere eman, eman genituen. Eta hola e, hartu ginen e, San Juan egunera bitarte, eta San Juanan egunean berrriize ginen e, zuzeneko pilota partidadekin, lehenik e, jende gutirekin gero batee gabe, ta denak ere lan zailak izan dira biziki zailak, orain ere ari gira pilota partiduak emaiten, behinan jendeik gabe, Ez da gauza bera, ez da gauza bera, Pff, ez da git, eh, tanto onbatek, gantxo onbatek edo edo errebotean sartutako pilotak adabatek behar du jendearen marmarra eta eskuzartak, eta hori eten, no, denak behar ditu, eta horai ez da alakorik. Eta domaia da, eta tristea da, bainan e, aixe tristeago alitake pilota partidari kez izatea. Beraz, ba, bueno, e, orai, e, mementua dugu, eta ez da beste deus egiten al eta eh, agintariek beste zerbait deliberatzen ez duten bitartean hala ba, beharko dugus egto. Behinak guuretako ere ez da ez da erre. Urte bitxiuntan izan da gertakari bitxi bat edo gutxienez baduzte lehenaldikoz gertatzen dela izanda eh, eskuskako pilotari profesionalen greba hori ere hase gauza. Bai, pilotak baditu hainbat espezialitate eta beste zomeite espezialitateetan grebak izanak dira historian eta e, duela hoi tamarrurte edo hoi tamadi. Beste e, grebaldi hondibat izan zen. E, zesta puntan, e. puntan, bai. Eta gura biziki, biziki bortitza izan zen. E, izigarri luzea izan zelakotz. Eta ondorio biziki bortitzak ukantzitu elakotz. Eta eskubilotan, e, ezkin noen sekula alakorik izan. E, bai, eskubilota eskerpaetaren historia ere luzea da. Eta izan dira mehatxuak, izan dira samurtutako pilotarien espantuak eta alakoak izan dira, baina greba antolatu bat pilotari talde handi batek aitzzinera teramana eta zinez burutua lehen biziko aldiz aurten izan da pilotaren historia luzean Jore momentu zinez bortitzak izan dira, ezkin aien bate zer gertatoko zen Ne haurentzat ez dira memintu errexak, baina nik uste dut pilotariek horiek imaldima dute zerbait egin beharra ikusi dutelako izan dela. Arrazoinak Eta, zituzten. Baina nik uste Berenak. arrazoin sakonak bazirela. Arrazoinaren e, e, euneko eun sekula ne ork ez du izaten ezartan eta horreik honetan ere, ba, bueno, etzen dena ikusten zuten bezala izanen menturaz, baina e, biztanda pilotariak ez direla ongi tratatuak senditu, biztanda pilotariek e, ekonomikoki ere batez ere pilotarik e, apalenek, mailarik, umileneko pilotariek behar dutela aspaldionetan ukan duten e, uinarri ekonomikoa beino obea, biztanda enpresen eta pilotarien artean behar dela orai arte izan dena baino hainitzez komunikazio gehiago eta biztandak harremanak behar direla e, normalizatu eta eta beste errespetu batekin e, zuzendu elgarri mm. eta lehen hori e, falta zen pilotariek e, ha, abustu gore intzuten etzen erres baina e, bueno, azkenean e, akordio batera Eh, eldu dira eta ikuste greba horren eh, ondorioak pilotanendako onak izanen diren pilotari batzuen pertsonalitateaz ere gehiago jakiteko balio izan du behar badak greba horrek, jakinez, adibidez bazirela hiru pilotari grebas dutenak egin, e, bi puntakoak e, ola, ola izola, emar eta eta urrutiko etxea, balio izan du adibidez, bakoitzaren pertsonalitatea ikusteko, nik adibidez iba izabala bat ere deskubritu dut Bai, bueno, hor eh, hiru pilotari gelditu dira grebatik kanpo, bi, bueno, bat enpresari arraslotua dena Imarrolaitsola, ba bueno, susendari tekniko lanak egiten ere ari da eta eta bere e, kirol bizitzaren Ondar urratxetan da, eta gero enpresan geldituko da, eta bueno enpresari arraslotua da, gero Mikel Urrutiko etxea, e, baiko e, Bilboko Bizkaiko enpresa da, eta Bizkaitarren ordezkari gorena Mikel Urrutiko etxea da eta ura ere, ba, bueno, enpresaren e, aldetik edo errokatu zen, eta gero ander e, imatzoi hartzuarrak ere ba, bueno, bi horiekin bat egin zuen edo, ez dakit urbiltasun pertsonalagatik edo e, zehentako izan zen baina hiru bai, horiek e, grebaz kanpo gelditu dira baina beste guziek eta beste guziek ainitziren beste guziek erakutsi dute elkartasun bat eta beren e, ikuspegi eta egoera pertsonalaz landa elkaren e, interesak defendatzeko borundate bat erakutsi dute eta gero izan diratzen behit pilotari aurpegia eman dutenak, eta ez denak egoera errexean direnak, erran nahi dute, jon handerra albiso batek eh, hainitzi errexkatu doa enpresa eh, joka era bortitzak erakutsi ditu lehen ere. eta, eta ez da errexe eh, horrelako enpresa altsu bati eh, aurre egitea eta eta jonalalde erralbitsu batek egin du Jonan derralbitzu enpresak eh, behar du edo. Bueno, iduri luke behar duela. ez dakigu gero ikusten duzu laso eta Mari eskorrena haiek ere teorian guztiz beharrezko dituenak eta haiiek ere igorrri zituzten eta ez duzu sekula jak egiten alhal teorian bederen erhalbi Bitxue, biziki pilotari garrantzitsua da baikorendako bainan e, Ibai Zabala bigarren mailako partidak jokatzen ari da eta pentsaliteke Ibai Zabala etxeratik ortzea errex dela enpresarentako eta hala eta guztiz ere ibaike pilotarien ordezkaritza bere gain hartu du bera izan da empozera male nagusia eta ba, bistanda irriskatu duela eta gaitzeko nortasona erakutsi duela Denbora joiten zaigu Javier euskitze eh, nainuki gai bat aipatu zurekin arrunt bestalde da ez da bate pilotaz eta eh, urte onda hontan izan da berriz berri txar bat arranen dugu, sahara eh? eta marokoren artean gerla piztu baita berriz eta badutzu uste bere unkitzen hunkitzen horrek? Bai unkitzen hau e, alde batetik e, justizia soziala eta munduaren justizia bidezko oreka e, ezinbestekoa delako denok. Behar bezala egon gait ezen eta pertsonan eta herrien arteko harremanak behar bezalakoak izan ditazen. Eta bertze alde batetik, ba, bueno, pertsonalki unkitzen gehitugu, gure etxean e, xahararrak hainitzurtez e, egon dira. Hora iberian ere, xaharar bat bada gure etxean erroldatua eta... Sahararen aldeko elkarte bat badugu hemen, Zarautzen, Saharautz e, izenekoa, Sahara Zarautzetik eldu da, Saharautz eta niniz e, sortze beretik elkarte horren e, lehendakaria eta bai, atzikimendu e, handia dugu Saharar herriarekin eta bere bidezko borrokan e, zinez sinesten dugu eta ezagutu dugu Sahara, Sahararen Jatorrizko lurraldea ezagutzerik ez dut izan eta ezdakitu kanen dudan. Baina e, kanpalekuetan e, behinmainino gehiagotan izaniz baddakiite zoin egoera tristea eta bortitza bizi duten eta orai are bortitzagoa, ba hainbeste urteren ondoren e, marokok e, sueten utsi baitu. Hegoera Zinez, zinez kezkagarria da zinez beltza herri batek izan dezakeen egoerarik makurrena da itxaaropenik ezukaitea eta horra da, horrela, horrela erraitea, baina nik uste sahararrak kasik gabeko herri bat direla, zenta mundu goziak bizkarra emaiten dian. Bai, gerla bat lehertu dela lehen biziko bi egunetan edo zerbait entzunginuen, edabideetan, franziakoetan, espainiakoetan, eta euskal herrikoetan, baina bereala eh, antzida, bereala pasatu da aktualitatearen, bigarren edo hirugarren eh, plano batera, ta ordira Sahararrak munduak baztertuak, ahantziak inori etzaizki batere inporta, askoz ere garrantzitsuagoak dira e, Marokorrekin e, hainbat estatuk dituzten harreman e, komertzialak eta orduan e, tristea da bainan eztakin nik e, batere itxaropenik baden Saharar herriarentzat. Hala da, bai, eta gertatzen da ere, munduaren beste leku batzuetan. Xabiar hortan, utziko dugu gure gaurkoa, biztandena desiratzen dizugu egu berri on bat, ea olentzerok zarbait ona ekartzen dizun, 2000 <gülüyor> eta egoi hau peskabat edertzeko, urtea ongi bukatzea eta bestea, ba, hobe astea, eskermina gurekin izanek. Goraintziak zuri eta goraintziak partikularski entzule guziar.